Ən qəbuudz surəsi Məkkədən nazil olmuşdur. 69 ayətdir. Bağışlayan və mərhiban Allahın adıyla. Əli lam mim İnsanlar yalnız İman gətirdiyi demələri ilə onlardan əl çəkilib imtihan olumayacaqlarını mu sanırlar? Xeyr, iman gətirmək şəhadət kəlməsini təkcə dillə demək deyildir. Biz onları yeri gəldiyi cəmanları, əvlatları və canları ilə sınıyacaq ki, hansının həqiqi, hansının yalancı mömin olduğunu ayırt edib biləyik. Biz onlardan əvvəlkiləri, keçmiş ümmətləri də imtihana çəkmişdik. Şübhəsiz ki, Allah düz danışanları da, həqiqi iman sahiblərini də, yalançıları da çox gözəl tanıyar. Yoxsa pis əməllər edənlər əzabımızdan soğuşa biləcəklərini güman edirlər, onlar necə də pis mühakimə yürüdürlər. Hər kəs Allahla qarşılaşacağına, Qiyamət günü dirilib Allahın hüzurunda duracağına ümid edirsə, Ona hazırlaşsın da bilsin ki, Allahın haqqəsəb üçün müəyyən etdiyi vaxt, Mütləq gələcəkdir. Allah, Hər şeyi eşidəndir, Biləndir. Allah yolunda, Hak qoğrunda cəhad edən, Ancaq özü üçün cihad edər Cihadın savabı onun özünə yetişər Allah aləmlərə, mələhlərə, insanlara və cinlərə əsla mühtaj deyildir Onların ibadətlərinin Allahına bir xeyri, nə də bir zərəri var Etdikləri əməllərin savabı da, günahı da yalnız özlərinə aid İman gətirib yaxşı işlər görənlərin əvvəlki günahlarının üstünü örtər və onlara dünyada etdikləri əməllərdən daha güzəl, on qat artırı mükafat veririk və ya gördüyü iləri ən yaxşı əməllərə görə onları mükafatlandırarız. Biz insana, ata anasına yaxşılır etməyi, onlarla güzəl davranmağı tövsiyə etdik. Ey insan, əgər valideynlərin bilmədiyim bir şeyi mənə şərik qoşmağına cəhd göstərsələr, onlara itaət etmə. Amınız qiyamət günü mənim hüzuruma qaydacaqsınız. Mən də dünyada nə etdiklərinizi sizə bir-bir xəbər verəcəyəm. İman gətirib yaxşı işlər görənləri salihlər zümrəsinə daxil edəcəyik. Onlar cənnətin yüksək təbəqələrində sakin olacaqlar. Adamlar arasında elələri də vardır ki, biz Allaha iman gətirdik deyər. Allah yolunda bir əziyyət gördüydə isə, insanların fitnəsini Allahın əzabı kimi qəbul edərlər. Əgər Rəbbindən möminlərə bir zəfər gəlsə, mütləq biz də sizinləyik deyərlər. Məyər Allah məhlüqatın ürəyində olanları imanı, küfrü və nifaqı bilmirmi? Şübhəsiz ki, Allah iman gətirənləri də, münafiqləri də çox gözəl tanıyandı. Kafir olanlar iman gətirənlərə dedilər, bizim yolumuza, dinimizə tabi olun, günahlarınızı öz boynumuza götürərik. Halbuki onların, İman gətirənlərin heç bir günahını öz boyunlarına götürməzlər. Onlar həqiqətən yalançıdılar. Şübhəsiz ki, onlar həm öz günahlarına, həm də öz günahları ilə yanaşı daha neçə-neçə günahlarla, yoldan çarptıqları kimsələrin günahları ilə yüklənəcəklər. Qiyamət gün olar uydurduqları yalanlara görə mütləq sorğu sual olunacaqlar. Biz Nuhu öz tayfasına Peyğəmbər göndərdik. Nuh onların arasında min ildən 50 əsqiq, 950 il qaldı. Onlar zülm edərkən, tufan onları yaxaladı. Biz onu, Nuhu və onunla birlikdə gəmidə olanları tufan belasından qutardıq və bunu bu hadisəni aləmlərə, sonraki nəsillərə bir ibret etdi. Ya Muhammed İbrahim'i de yad et. Bir zaman o öz tayfasına Bile demişti Allah'a ibadet edin Ve ondan korkun Hiç bilirsiniz bu sizin için Ne kadar xeyirlidir Siz Allah'ı koybanca Bütlere ibadet edir Onlara Tanrı demeyle yalan uydurursuz Sizin Allah'tan Başka ibadet ettikleriniz Size ruzu vermeye Kadir değiller Ruzunu Allahdandırin. Ona tapının, ona şükr edin. Siz qiyamət günü onun huzuruna qaytarılacaqsınız. Ey Məkkəhli, əgər məni təklib etsəniz, bilin ki, sizdən əvvəlki ümmətlər də öz peyğəmbərlərini təklib etmişdilər. Peyğəmbərin vəzifəsi ancaq dini, Allahın hökmlərini Risalətini açıq-aşkər təblir etməkdir. Məyər olar, kafirlər, Allahın məhlugatı əvvəlcə yoxdan necə yarattığını, sonra da onu qiyamət günü yenidən dirildəcəyini bilmirlərmi? Həqiqətən bu, Allah üçün asandır. Allah, insana əvvəlcə nütvədən, sonra laxtalanmış qanlan, daha sonra bir parça ətdən yaradır. İnsan anadan olandan sonra ömrünün uşaqlıq, yeni yetməlik, yetkinlik, ahıllıq, qocalıq çağlarını yaşayır və nəhayət ölür. Allah bütün məxlugatı yoxdan yaraddığı kimi qiyamət günü onları yenidən dirildəcəkdir. Ya Muhammed, de, yeryüzünü gəzip Allahın məxlugatı ilk əvvəldən nə cür yaraddığına baxın. Sonra da Allah ahirət həyatını yaradacaqdır. Birinci yaradılışdan sonra ikinci yaradılış gələcəkdir. Allah hər şəyə qadirdir. Allah istədiyini əzab verər, istədiyini də bağışlayar. Siz qiyamət günü məhz onun hüzuruna qaytarılacaqsınız. Siz nə yerdə, nə də göydə Allahı aciz buraxa bilməzsiniz. Yerdə də olsanız, göyə də çıxsanız, Allahın əzabından qaçıb canınızı qutara bilməzsiniz. Allahdan başqa sizin nə bir haminiz, nə də bir mədədkarınız var. Allahın ayələrini və onunla qarşılaşacaqlarını, qiyamət günü dirilib haqqəsəb üçün hüzurunda duracaqlarını inkar edənlər, mənim mərhəmətimlən ümidlərini üzənlərdir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 Yalnız dünyada dolanıp keçinmək xatırını aranızda olan dostluğa, məhəbbətə görədir. Sonra da qiyamət günü bir-birinizi inkar edəcək, bir-birinizə lənət oxuyacaqsınız. Məskəniniz cəhənnəm oda olacaq. Özünüzə də Allahın əzabından qutarmağa kömək edən kimsələr tapılmayacaqdır. Bundan sonra Lut hamadan əvvəl İbrahimə iman gətirdi. Onun peyğəmbərliyini təsdiq etdi. İbrahim dedi, Mən qövmümü tərk edib, Rəbbimin əmr etdiyi yerə hicrət edəcəyəm. Həqiqətən yenilməz qüvvət, hikmət sahibi odur. Biz ona, İbrahimə, İshagı və Yəqubu bəhş etdik. Peyğəmbərliyi və kitabı onun nəslinə əta etdik. Dünyada onun mükafatını verdik. O, axirətdə də mütləq yüksək dərəcələrə layiq salihlərdən olacaqdır. Ya Muhammed. Notu da yadət. Bir zaman o öz gövminə demişdi. Doğrudanmı siz özünüzdən əvvəl aləmlərdən, bəşər əhlindən, insa cinndən heç kəsin etmədiyi iyrənc bir işi görürsüz? Həqiqətən biz siz şəhvətlə kişilərə yaxınlaşır. Müsafirlərin namusuna toxunmaq, mallarını əllərindən almaq üçün yol kəsir və məclislərinizdə bir-birinizlə çirkin iş görürsünüz. Tayfasının, Lutun sözlərinə cavabı ancaq, əgər doğru danışanlardansansa, bizə Allahın əzabını gətir deməkdən ibarət oldu. Lut, ey Rəbbim, fitnəfəsat törədən qövmə qarşı mənə yardım et, dedi. Elçilərimiz mələklər, İbrahimə, İsaqın, sonra da Yəqubun da olacağı barədə müjdə gətirdikləri zaman, biz bu məmləkət əhlini məhv edəcəyik. Çünki onlar zalimdirlər, Allaha asi olmaqla, onun Peyğəmbərini təkzib etməklə, çirkin işlər görməklə, özləri özlərinə zülm edirlər, dedilər. İbrahim dedi, orada, onların içində, Allahın müəmin məndəsi Lut da var. Onlar, Biz orada kimin olduğunu hamıdan yaxşı bilirik. Biz onu və ailəsini mütləq xilas edəcəyik, yalnız övrətindən başqa. O, əzab içində qalanlardan olacaq, deyə cavab verdilər. Elçilərimiz Lutun yanına gəldiydə, Lut onlara görə kədərləndi və övrəyi qısıldı. Mələklər Lutun yanına cavan, qəşəng yollanlar qəyafəsində gəldikləri üçün, o, öz tayfasının onlara pislik yetirəcəyindən qorxu məyyus oldu. Onlar dedilər, qorxma və kədər rəmmə. biz səni və ailəni xilas edəcəyik, yalnız övrətindən başqa, o əzab içində qalanlardan olacaq. Biz etdikləri pozğunluğa, günahlara görə, bu məmləkət əhlinin başı üstünə göydən bir əzab endirəcəyik. Həqiqətən, biz dərindən düşünən bir qövm üçün, baxıb ibrət alsınlar deyə o məmləkətdən, Açıq aydın bir nişanə xarabalıq qoyduq. Mədiyənə də qardaşları Şüeybi Peyğəmbər göndərdi. O dedi, ey qövmüm, Allaha ibadət edin, qiyamət gününə inanın, Dünyada ibadət etməklə qiyamət gününə ömür bəsliyib savab işlər görün, Onun əzabından qorxun, yer üzündə fitnə fəsat törətməyin. Amma mədiyənlilər onu təksib etdilərdi, Buna görə də onları dəhşətli bir sarsıntı zəlzələ bürüdü. Onlar diz üstə çöküb evlərində qaldılar, hamısı həlak oldu. Biz adı və səmodu da məhv etdik. Ey Məkkə əhli! Onların başlarına nələr gətirdiyimiz xaraba qalmış məskənlərindən sizə bəllidir. Şeytan çirkin əməllərini onlara gözəl göstərib, gözləri görə-görə görə onları haq yoldan çıxartdı. Biz Qarunu da, Fironu da, Hamanı da məhv etdik. Musa oların yanına açıq aydın dəlillərlə gəldi. Lakin onlar yeryüzündə, Misirdə təkəbbürlük etdilər və buna görə də əzabımızdan soğuşa bilmədilər. Biz onların hər birini öz günahı ilə yaxaladık. Həriyə öz günahına görə cəza verdik. Kiminin başı üstünə qasırdı ilə qızmardaş yağdırdıq. Kimini də häşətlədi, tükürpədici səs yaxaladı. Kimini yerə batırdı. Kimini də suya gərq etdi. Allah onlara zülm etmirdi. Onlar özləri özlərinə zülm edirdilər. Allahdan başqa özlərinə dost qəbul edənlər özünə yuva qurmuş örümçüyə bənzəyirlər. Evlərin ən zəyifi isə şübhəsiz ki, örümçəy yuvasıdır. Kaş biləydim. Hörümçək toru möhkəm olmayıb, adicə bir yel nəticəsində dağıldığı kimi, onların bu dostlarının da heç bir ehtibarı yoxdur. Bərk ayağı da onları qoyub qaşalıdır. Şübhəsiz ki, Allah onların Allahı qoyub nəyə ibadət etdiklərini bilir. O yenilməz qüvvət, hikmət sahibdir. Biz bu məsələri insanlar üçün çəkirik. Onları yalnız ...haqqı bilənlər anlıyırlar. Allah göyləri və yeri... ...haqq olaraq yaratmışdır. Həqiqətən bunda... ...bu yaradılışda... ...möminlər üçün bir ibrət vardır. Ya Mühəmməd... ...Qur'andan sənə vəh yollanı oxu... ...və lazımınca namaz qıl. Həqiqətən namaz insanı çirkin və pis əməllərdən çəkindirər. Allahı zikr etmək... Allahın celalını ve azametini həmişə hər yerdə yada salmaq şübhəsiz ki daha böyükdür. Allah nə etdiklərinizi, bütün yaxşı və pis əməllərinizi bilir. Kitab əhlininin zülm edənləri, cizye verməyənləri Sizinlə vuruşmaq istəyənləri istisna olmaqla Onlarla ən gözəl tərzdə mücadilə edin Onlarla xoş rəftar edib ürəklərini ələ alın Və özünüzdən incitməyin Onların köbudluğuna nəzakətlə Qəzəblərinə soyuqqanlılıqla cavab verin Nalayaq işlər gördüyü də Nəsihət edib düz yola çağırın Yox əgər üstünüzə silah qaldırsalar Siz də silahlanıb olarla vuruşun və oğları təlim olmağa, cizye verməyə məcbur edin. Və onlarla söhbət etdiyide belə deyin, biz həm özümüze nazil olana, Qurana, həm də sizə nazil olana, Tövrata və İncilə inanırıq. Bizim də Allahımız, sizin də Allahınız bildir. Biz yalnız ona təslim olanlarıq. Səndən əvvəlki peyxəmbərlərə neçə kitab nazil etmişdiysə, Qur'anı da sənə belə nazil etdik. Kitab, Tevrat verdiyimiz şəxslər ona, Qur'ana inanırlar. Bulardan da inananlar var. Bizim ailərimizi yalnız kafirlər inkar edərlər. Ya Mühəmməd, sən bundan, bu Qur'andan əvvəl nə bir kitab oxumusan, Nədə onu əlinlə yazmışsan? Əgər belə olsaydı, onda batilə uyanlar, onun barəsində şək kübhəyə düşərdilər. Onu hardansa oxuyub öyrənmişdir, deyərdilər. Xeyr, bu Qur'an, elm verilmiş kəslərin sinələrində əzbər olan, açıq aydın ayələrdir. Və ya sənin yazıb oxumaqla məşğul olmadığını, kitab əhlindən olan elm sahibləri, öz yüreylərində açıq aşkar bilirlər. Bizim ayələrimizi yalnız zalimlər, kafirlər inkar edərlər. Müşriklər, bəs ne üçün Rəbbindən ona başqa Peyğəmbərlər kimi möcüzə nazil olmadı dedilər. ya Məhəmməd, de möcüzələr ancaq Allahın əlindədir. Mən isə sadəcə olaraq insanları, Allahın əzabı ilə açıq aşqar qorxudan bir peyğəmbərəm, məyər müşriklərə oxunmaqda olan kitabı sənə nazil etməyimiz, onlara kifayət etmədə mi? Həqiqətən bunda iman gətirən bir tayfi üçün həm mərhəmət, həm də öyüd nəsiyyət vardır. Deyil, mənimlə sizin aranızda Allahın şahid olması kifayət edər, O göylərdə və yerdə nə olduğunu bilir. Batilə inanıb Allahı inkar edənlər, Şübhəsiz ki, ziyana uğruyanlardır. Müşriklər, istehsə ilə səni tələstirib, əzabın tez gəlməsini istəyirlərdi. Əgər bunun üçün əvvəlcədən müəyyən edilmiş bir vaxt olmasaydı, Sözsüz ki, əzab olara gələrdi. Şübhəsiz ki, əzab olara qəflətən, Özləri də hiss etmədən gələcəkdir. Onlar səndən əzabın tez gəlməsini istəyirlər. Həqiqətən cəhənnəm kafirləri yaxalayacaqdır. O gün əzab onların başlarının üstündən, ayaqlarının altından saracaqdır. Allah onlara etdiyiniz əməllərin cəzasını dadın diyə buyuracaqdır. Ey iman gətirən bəndələrim! Əgər hər hansı bir yerdə İslamiyyətə görə sizi incidib əziyyət verirlərsə, orada sizi ölüm təhlükəsi gözləyirsə, yaxud dini vəzifələrinizi lazımınca yerinə yetirə bilmirsizsə, başqa şəhərlərə və ölkələrə hicrət edə bilərsiniz. Mən oralarda da sizə ruzi verərəm. Şübhəsiz ki, mənim yerim genişdir. Buna görə də yalnız mənə ibadət edin. Hər bir kəs, hər bir canlı ölümü dadacaqdır. Sonra da qiyamət günü hüzurumuza qaytarılacaqsız. İman gətirib yaxşı işlər görənləri, Ağacları altından çaylara axan cənnət quşələrində, Cənnətin yüksək məqamlarında sakin edəcəyik. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Yaxşı əməllər edənlərin mükafatı necə də gözəldir. O kəslər ki, səbr edər və yalnız Rəbbinə bel bağlayarlar. Yer üzündə zəifliklər ucbatından rüzisini daşıya əldə edə bilməyən neçə-neçə canlılar vardır. Oların da, sizin də rüzinizi Allah verir. O hər şey yeşidəndir, biləndir. Sizə dininizə görə bir məşəqqət üzverdiyi zaman məişət çətinliklərindən qorxub, Başka ülkelere hicret etmekten çekinmeyin. Allah orada da ruzunuzu verecektir. O sizi hiç vakıtlarda koymaz. Ya Muhammed. Hâlihaten eğer Mekke müşriklerinden gökleri ve yeri kim yaratmış? Güneşi ve ayı kim ram öz emrine? İnsanların menfaatine kim tabi etmiştir diye soruşsan, onlar mütlâk Allah diye cevap verecekler Elisi onlar tövhidden, yalnız Allah'a ibadet etmeyden niye döndürürler? Allah öz bendelerinden istediğinin ruzisini artırar da, azaldar da. Allah her şeyi yerli yerinde bilendi. Hakikaten eğer sen Mekke müşriklerinden göyden yağmur indirip kuruduqdan sonra Onunla yere təzədən can verən kimdi diyə soruşsan, onlar mütləq Allahdır diyə cavab verəcəklər. De, həm dolsun Allaha. Lakin onların əksəriyyətlərindən düşünməz. Müşriklərin xeyirləri ilə zərərlərini bir-birindən ayrımağa ağlı çatmır. Onlar cehalətləri üzündən belə güman edirlər ki, bütlər onları haqq olan Allaha yakınlaşdırır. Bu dünya hayatı oyun oyuncağdan, eğlenceden başka bir şey değildir. Ahiret yurdu ise şüphesiz ki ebedi hayatdır. Kaş bileydiler. Eğer bilseydiler, ahireti dünyaya değişmezdiler. Müşrikler gemiye mindigleri zaman deryada batacaklarından korkup, dini ibadeti yalnız Ona məxsus edərək, İxlasla Allaha dua edərlər. Allah onları sağ salamat quruya çıxaran kimi, Yenə də ona şərik koşarlıq. Onlara verdiyimiz neyməti inkar etsinlər, Və dünyada istədikləri kimi keyf çəkib zövq alsınlar, Deyə belə edərlər. Onlar öz əməllərinin ağır nəticəsini mütləq biləcəklər. Məyər müşriklər, Ətraflarındakı başqa şəhərlərdəki adamlar qamaranın götürüldüyü, əsir alındığı, öldürüldüyü, qarət edildiyi halda, İçərisində yaşadıkları Məkkəni, onlar üçün müqəddəs, qorxusuz, xətərsiz bir yer etdiyimizi görmürlərmi? İndi batilə mi inanırlar? Allahın neymətini mi danırlar? Allaha qarşı yalan uydurub düzəldən, Allaha şərik qoşan, Özünə haq, Qur'an və Peyğəmbər gəldiydə, onu təksib edən kəsdən daha zalim kim ola bilər? Məyər kafirlər üçün cehənnəmdə yer yoxdur. Əlbəttə var. Niyə bunu dərk etmirlər? Bizim uğrumuzda cihad edənləri öz yollarımıza, bizə tərəf gətirib çıxardan behişt yollarına qovuşduracaq. Şübhəsiz ki, Allah... Yaxşı əməl edənlərlədir. Allah həmişə savab işlər görüb cihad edən müəminlərin tərəfində durar.